Колко е хубаво да е събота, колко е хубаво, че можем да участваме в този обряд на Господната вечеря. И докато събирахме даренията, споделих с брат Милен, нашия старейшина, колко добре би било всяка събота да е Господна вечеря, за да можем наистина да бъдем събрани всеки път, даже и още повече хора заедно. Да хвалим нашия Бог, да му благодарим за това, което Той извършил за нас. Говорейки за него, отваряме в Евангелието на Лука, 22 глава, и там четем 15 стих неговите думи. Онова, което той искаше да каже на учениците си, онова, което го вълнуваше в онзи момент. Евангелието на Лука, 22 глава, 15 стих. И каза им, Твърде много съм желал да ям тази пасха с вас, преди да пострадам. Твърде много съм желал, каза Исус, да ям тази пасха с вас. Първата пасха ли му беше, която щеше заедно да бъде с своите ученици? Защо пък точно тази беше пасхата, за която той толкова много беше желал да яде заедно с своите ученици? Защо имаше такова огромно желание специално за тази пасха? Да бъде заедно с своите ученици и заедно да консумират пасхата? Може би защото сега той щеше да съобщи за приключването на един Стар завет и започването на един нов. Щеше да установи новите символи и новия обряд на Господната вечеря. Символи сочещи на Неговото тяло и Неговата кръв, която ще да бъдат разпънати и пролята кръвта му след броени часове на Гоготския кръст. След борени минути. И ние ще се докоснем до тези символи на Христовото тяло и на Христовата кръв, символизирани чрез безквасния хляб и чистия неферментирал гроздов сок. И Божието Слово ни учи, че ние трябва да си приготвим за този празник предварително. Как тогава в Ерусалим се случи всичко това. Евангелист Матей. В 26 глава на Своето Евангелие от 17 стих до 19 ни описва следната картина. А в първия ден на празника на безквасните хлябове, учениците отидоха при Исус и казаха: Къде искаш приготвим, за да ядеш пасхата? Той каза: Идете в града при Ерико Госи и кажете му: Учителят казва, Време ми е близо, до Тебе ще празнувам пасхата с учениците си. И учениците сториха, както им заръча Исус, и приготвиха пасхата. Няма да влизаме в детайли, но ще припомним, че пасха, песах на староеврейски, означаваше спомняте ли си какво? Минаване, преминаване. От една страна Бог беше онзи, който премина през Своя народ и през всички египетски домове, но от друга страна, паската символизираше и сочише на преминаването на еврейския народ през Червеното море, изхода, който Бог извърши за тях, спасението, което, което те преживяха от своите поробители. И през седмицата 15-21 несан, всяка година от тогава и насетне, в домовете на всяко едно еврейско семейство, липсваше квас под каквато и да е форма едяха безкласни хлябове, затова текста ни посочва, че беше времето на безквасните хлябове и трябваше в този момент да се празнува и Пасхата. Знайки всичко това, връщайки се назад в историята, а, ние сега ще отидем малко напред във времето, в новозаветно време. Апостол Павел пише на вярващите в Коринт в своето първо послание, и прави една аналогия с а, тези безквасни хлялове, които те ядяха, и онова, което се случваше по него време, и всъщност онова, което трябваше всеки един християнин да преживява. Първо Коринтини, 5, глава, 7-8 стихове: Очистете, казва апостола Стария квас, за да бъдете ново тестота, и като сте безквасни, защото и нашата пасха Христос беше заклан за нас. Затова нека празнуваме не с стар квас, нито с квас от злоба и нечестие, а с безквасни хлябове от... Спомняте ли се от какво? Безквасни хлябове от искреност и истина. Апостол говори фигуративно и няма предвид само безквасния хляб, физическия безквасен хляб, който евреите и християните употребяваха, а той говори за нещо много по-дълбоко. За искреност, за истина, за някаква чистота. Какво беше отношението на учениците, когато отидоха при Исус Христос? Евангелието на Матеи 26 глава 17 до 19 стихове. Това е основният текст върху когото ще поразсъждаваме малко в следващите минути. Първия ден на празника на безкласните хлябове. Учениците отидоха при Исус и му казаха, къде искаш да ти приготвим да едеш пасхата. А, задавам си въпроса, защо учениците отиват при Исус и го питат къде той иска да еде пасхата. Не можеха ли те да намерят едно подходящо място, едно хубаво, топличко, може би самотно, тихо местенце? Нямаха ли те достатъчно въображение дали бяха лишени от капацитета да открият най подходящото място за Пасхата, но ги виждаме как те отиват и питат Исус за това, а не го изненадват и да му кажат, «Учителю, ние вече, вече сме уредили мястото, само трябва да дойдеш и да празнуваме заедно». Мисля се, че Бог очаква от всеки един от нас точно това, което направиха учениците. Да се консултираме с Него, да се консултираме, да се съветваме, да го питаме за това, което предстои да, да се случи, когато, когато вземаме решение. Защото си мисля, че понякога ние действаме и след това искаме мнението на Бог. Друг път действаме и когато нещата не се случат по най-добрия начин, си задаваме въпроса, защо Бог не благослови това нещо или защо Той не се намеси по, в живота ни по някакъв специален начин. Духовните ученици на Исус Искат да разберат Божията воля и след това действат. Те искат да са сигурни, че онова, което ще извършат, ще бъде продиктувано от Бога. Коя стая от вашия дом бихте предложили на Исус, ако той иска в вашия дом да празнува Пасхата? Коя стая бихме предложили на Исус? Може би най-добрата, може би най-слънчевата, най-просторната, най, най, най затоплената ако е студено времето. Най-добре аранжираната стая, най-красивата. Защото това е празник, защото Исус ще дойде в нощ нашия дом и защото ще се извърши един специален обряд, един ритуал. А, може би, наистина ще дадем най-добрата нестая, гостната, защото Исус е наш гост. Но си мисля, че а, понякога е може би жалко, ако Исус Христос го посрещаме само като наш гост. И му даваме една единствена стаечка от нашия живот, където там Той ще бъде, или едно малко кътче от нашето сърце, в което Той може да отседне. И може би ние по този начин го ограничаваме, лишавайки себе си от истинското преживяване, което само Той може да ни когато, когато вземе напълно нашия живот. Как да дойда на Господна вечеря? Как да дойда на Господна вечеря? В тази история ние четем за един човек, чието име дори не ни е известно. И той каза 18 стих Идете в града при Еди Когоси Един непознат за нас човек Разбира се, той е непознат за нас, но не и за Исус В Библията откриваме много личности, които изобщо не са непознати Може да се спомним за момичето, младото момиче Рубиня в дома на Нейман Един сирийски военачалник, която го изпрати при своя пророк и той оздравя може да се спомним за уръженосица на Юнатан. Може да се сетим за малкото момченце, което даде на Исус Христос петте хляба и двете риби, с които Той нахрани едно голямо множество. Но кои всъщност бяха те? Дори, дори не знаем и техните имена. И си мисля, че понякога дори не е важно толкова да знаем техните имена. Важното е, че Бог е използва в определено време по начин, който Той намери за добре. Защото не е важно толкова дали името ми е познато, дали аз съм известен в обществото, а дали, дали Исус Христос ме познава, дали Бог ме познава и дали Той желая да ме използва по специален начин. Първото нещо, което откривам от тази история е, че идвайки на Господната вечеря, трябва да бъда приготвен за нея. Защото отваряйки паралелните текстове на евангелистите Марко и Лука, които отново ни поднасят тази история, откриваме още един много важен елемент за този човек, в когото Исус искаше да празнува Пасхата. Ето евангелист Марк в своето Евангелие и там 14 -та глава, 15 стих, прави това допълнение. И той ще ви посочи една голяма горна стая, Послана и готова. Там ни пригответе. Стаята е послана и тя е готова. Там пригответе за пасхата. Ако ми попитате дали този човек знаеше, че Исус ще се обърне към него в този момент и че ще пожелай в неговия дом да празнуват тази пасха, не знам. Не знам дали и той и той по някакъв начин е знаел това, поне текста не ни казва. Но той беше готов, приготвен за едно евентуално такова идване от страна на учителя. Това е много интересно. Той не започна приготовлението тогава, когато учениците похлопаха на вратата. Ами знаеш ли, Исус иска тук да празнува Пасха и този човек да се засуети, обикновено когато ви дойдат гости из невиделица, да подредим нещо, да поприверем, което не е на мястото си. Този човек нямаше такива, такива притеснения в този момент, защото той беше приготвил тази стая. Тя чакаше, тя беше послана. Тя, тя чакаше. Какво научаваме от това? Лично за себе си научавам, че подготовката ми за идването на Исус не започва в момента, в който Той похлопа на моята сърдечна врата. Можем да кажем, че всъщност Исус Христос идва в живота ни първо, като Спасител, предлагайки ни очистване и освобождаване от греха. Всяко едно следващо негово идване в живота ни, похлопване на нашата врата, идване, за да може Той да общува с нас, да живее с нас, да дискутира с нас, да се съветваме, да, да говорим заедно. Той иска да живее в нашето сърдечно пространство, но той ще може да направи това единствено, когато, когато аз съм готов, когато сърцето ми е отворено, когато не съм заделил една малка част от съзнанието ми и мислите ми за него, когато на цяло съм готов и съм на негово разположение. Този човек беше готов, но освен, че беше готов, този човек беше приятел на Исус. Освен, че трябва да бъдем готови за срещата ни с Исус и днес на Господната вечера, ние трябва да бъдем и приятели на Исус Христос. Евангелието на Матей, 26 глава 18 стих отново повтарям. Той каза, идете в града при Ерико Госи и кажете му. Учителят казва, времето ми е близо, от тебе ще празнувам пасхата с учениците си. Учителят каза, две думи, които бяха достатъчни, за да отворят вратата на този дом. Вероятно, това беше един от непознатите за нас последователи на Исус, един негов приятел, който го обичаше. Защото много фарисеи, много книжници, много садокеи чуваха тези думи, но сърцата им оставаха студени и затворени за него. И за онова, което той искаше да направи за тях. И днес много хора чуват думите на човешкия син, но остават пасивни или затварят още по-стабилно мовете душите, сърцата си и само приятелите на Исус Христос отварят широко врата, за да го приемат. Затова казвам, че идвайки на Господната вечера, освен, че трябва да бъдем готови за нея, ние няма как да не бъдем и приятели на Исус Христос. В Евангелието на Йоан 6-та глава, апостол Петър се обръща към Исус, провокиран от един от неговите въпроси, и казва, Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на, спомняте ли си, ти имаш думи на, на вечен живот. И в същото Евангелие, по-нататъка, в 15 глава, Исус Христос се обръща и казва следните думи. 15 глава, 13-15 до стихове. Никой няма по-голяма любов от това, Щото да даде живота си за приятелите си. Вие сте ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам. Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае, що върши господарят му, а вас наричам приятели, защото ви явявам всичко, което съм чул от отца си. Каква е връзката? Има ли връзка между тези два текста? Господи, при кого да отидем, ти имаш думи на вечен живот... Исус казва, да аз не ви наричам вече слуги, наричам ви приятели, но когато сте ми приятели, какво правят приятелите? Моля? Какво ни казваше текста? Вие сте ми приятели, ако вършите онова, което ви съпомярдва. Приятел на Исус е онзи, който познава Неговия глас, който признава авторитета му и прави всичко, което се изисква от него. Приятелството с Исус е на базата на послушание и изпълнение на това, което Той, Той иска от нас. И Исус Христос днес е тук. Той иска да празнува с нас и чрез тези символи Той иска да ни даде това пълноценно общуване. Но за, това, но за това се нужда и от още нещо. Освен да бъда готов, освен да бъда приятел с него, аз трябва и да го приема. Той трябва да почувства моето гостоприемство. Това и направи този непознат за нас от Евангелието на Матей. Защото отново се връщам Евангелието на Матей, 26 глава 18 стих. Учителят казва, времето ми е близо, от тебе ще празнувам пасхата с учениците си. Без въпроси, без притеснения, този човек беше готов. Той не задава въпроси, ама защо точно у мен? Защо точно в мой дом? Защо не в съседите? Аз в момента не съм готов или не искам гости точно в този момент. Хайде на следващия ден елате. Но не и днес. Този човек е готов и приема веднага, веднага Исус Христос. Веста за идването на учителя не оплаши, не стресна този човек, нито му обърка плановете. Дори, дори си мисля, че той а, тайно в сърцето си се е надявал кога ли Исус Христос ще отиде в неговия дом. Затова стаята му беше приготвена, затова той толкова много го обичаше и го очакваше във всеки един момент, в който щеше да чуе тази вест, да го приеме в своя дом. Мога ли сега да кажа, Господи, добре си дошъл, когато пожелаеш? Готов съм винаги, по всяко едно време, ти да бъдеш в моят живот. И не само една стаечка от, от, от моята душевност, от моят вътрешен свят е на твое разположение, а целият съм, съм твой. Не те чакам, може би, с много отрупана маса, с много вкусни гозби, но те очаквам с. Безквасни хлябове от искреност и истина, за каквито Апостол Павел пишеше на вярващите в Коринт. Защото си мислят, точно това очаква Бог от нас и на тази Господна вечеря. Нашата готовност, нашето желание Той да живее за завинаги в нашите сърца. Но не в една малка и гостна стайчка само, а в целия ни живот. Какво ще преживя този непознат за нас човек? Освен, че беше готов, освен, че беше приятел на Исус, освен, че прие учителя в своя дом, този човек беше и привилегирован чрез идването на Исус в живота му. Представете си следната ситуация. Президент идва във вашия дом, иска да отседне за няколко дена. След като си тръгне, няма ли да първо да отидете до седите и да им кажете, вие знаете ли, не че не са го видяли сигурно вече, но така да отидете и да им се похвалите още веднъж, че президента е бил във вашия дом и че той е спал в ели коя си стаяна, ели кое си легло. Мисля си, че към, нищо не може да се сравни с привилегията царя на целия универс да живее в мое дом, да живее в моето сърце. Но не в гостната, не в хола, не в най-красивата ми а на него разположение да бъде наистина целият ми дом. За да изпитам привилегията от това царя на универса да бъде, да бъде там. Тази привилегия Бог я предлага и на всеки човек, но за съжаление тя бива отхвърлена от по-голямата част хора. И понякога е много болезнено да чуеш как много от тях казват на Исус, не, не, благодаря, нямам нужда от тази привилегия, аз мога да се справя сам, а пък и, за съжаление, няма място за тебе в моя живот. И още по-болно е това да го кажем ние, християните, или да го покажем, защото като че ли в повечето случаи го показваме чрез нашето поведение. Какво можем да предложим днес на тази Господна вечеря на Исус Христос? Може би една готовност от наша страна, готовност да се срещнем с Него, участвайки и вземайки от тези символи. Може би да му предложим и нашето приятелство, такова каквото Той изисква от нас, защото аз мога да наричам себе си приятел на Исус или вас, но е по-важно да знам неговото мнение за мен, дали той наистина ме възприема като такъв. И не на последно място, участвайки в тази Господна вечеря, отново да го приема като господаря на моя живот. Не само моя спасител, не само онзи, който проля кръвта си и който прощава моите грехове, но и като онзи, който трябва да управлява живота ми, за да мога да вкусвам от всекидневните привилегии, които които Той предлага за всеки един от нас. Времето ми е близо, от Тебе ще празнувам. Готова ли е Твоята стая за този празник? Готово ли е сърцето ми за този празник, за тази радост? Бог да ни благослови да бъдем наистина понякога като този непознат човек, не толкова известни, не толкова вършищи, кой знае какви велики дела, но готови във всеки един момент да приемаме нашия Господ и Спасител, който да променя живота ни, който да ни очиства и който да ни подарява тази радост, този мир и това щастие, които никой друг по лицето на тази земя не могат да ни задат. Е желанието ми за всички ни. Амин.